Лисичка подала у суд таку бумагу, Що бачила вона, як попілястий віл На панській винниці пив, як мошенник брагу, Їв сіно і овес, і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були під сутки. «Давай вони його по-своєму судить трохи не цілі сутки». «Як можна гріх такий зробить? Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво!» Ведмідь сердито став ревіть. «А то він сіно їв!» – вовки завили. Вілл щось почав був говорити, та, судді річ, його спочатку перебили, бо він ситенький був. І так оприділили і приказали записати. Понеже віл признався попілястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрати суддям на рівні часті, Лисиці ж ратиці віддати